Det er dumt med jakkelyderne. Nei, du har jo ikke merket det. Du verger merket det når du uh, spiser nødder eller klinker på uh, Red Bull. Ja, jeg vet det. Du. du har sagt det Ja. Ja, det kan vi hoppe. Um, bare sett på. Ja, det står på. Ja, for sånn gjør du ikke. Sånn gjør du ikke. Sånn gjør ikke det. Nei, du gjør ikke sånn lenger. Du setter alt på det for fult til knappen innen at jeg vet om det. Jeg prøver å fule det så skal jeg bare selge noe på. Mm. Ja, ti, ja, jeg ser aldri fingrene når du gjør det. Nei, men nå har vi på. Ja, så bra. Det var Nei. kald åpning det. Ja, det ble det. Kald på bokstavlig talt for meg. For det så er det jo ikke så veldig kaldt. Uansett. Nei. Ikke for å prøve å misforstå begrepet eller noe sånt. Men, men nå tar vi opp, ja. Ja, ja kilometer. Ja, god tapning. Godtapning. Hosær munns største selskap til sin forlot sin nå æsplis publikum. Løftlut, publikum. Uh, go er godtapning. Hosær munns største selskap til sin forlot og høflig publikum. Jeg med meg noe i dag uh, I forbindelse med at Jeg vil fortelle deg noe kult For jeg har begynt å få tilbud Unenfor uh, podcasten okay. Og det er litt kul for det er første gang noen uh, Tar kontakt med meg Og uh, Har du ha, uh, Har hæ? du vært på en lavpriske Hæ? Jeg skjønner ikke referansen Tar kontakt med meg Tilbud Åh, oh, tilbud Ordet tilbud, ja. Jeg måtte leide litt der. Nei, gjorde du eh, et kupp? Nei, nå, nå ble dette her veldig feil, for det er, det er egentlig ikke så veldig hysterisk morsomt, det er egentlig litt mer alvorlig. Men eh, tanter mi hører på podcasten, faktisk. Eh, og nå i helgen, når de skulle ha borgerlig begravelse for onkelen min, eh, så ble det naturlig for å spørre meg om å være, om å være konferansier. Faktisk. Så det var litt kult. Konferansier? Kul. Ja. Jeg vet det, det jeg merkte med. Den sier, den sier av familien min er litt sær, de borgerlig begravelse, liksom. De tar det ikke i kjerka eller noe. Så, men de trengte treng, treng, ikke en prest, de trengte noen til å lede begravelsen, og være konferansier, og det ble med. Fordi at jeg kan formulere meg, og jeg kan prate foran folk. Er det den dumme der som erklærer å han dø, da? Hæ? Hva du? Om det er en dumme som erklærer å han dø? Nei, jeg skjønner ikke spørsmålet litt. Selvfølgelig er det ikke en dummer som erklærer onkel min dø. Hva fungerer da en borgerlig begravelse? Nei, det er veldig likt en vanlig begravelse, bare det holdes ikke kjerker, det holdes på lokalet. Nei, det har ikke noe med akkurat sånn briller på å gjøre hvis det du insinuerer. Er ja, det en begravelse? Du leier et lokal, det. Jeg ja, har ja, kremert i ja ja i urne. Det det är inte alltså det är inte en begrav, är eller vad det heter. Nei. Men när uh, du har en fest eller liksom en fest men du har en tillsetning. Tillsetning eller tillställning eller vad det kallas för att markera att onkeln min uh, dödde då. Uh, och tanten min vill att jag skulle konfrontera att brodern min skulle ha en film eller ha en död, och sånt typyting. Så vi på mall är om och ta produktionen som sjönna menar. Ja Så så jeg leder begravelsen um, Og det gikk ikke helt smooth Men det var en bitt liten blunder inn i Så altså, jeg vet ikke om noen har merket det i gang Men Men uh, Du kjenner meg, OCD og shit Så jeg tenkte jeg skulle dele det med lytteren i det fall uansett Ja Det er litt fløyt Men uh, Jeg har ingenting i modet å udlevere meg selv så, skal... i hvert fall Så Selv til jord har du vært til Askeblir Ja, altså <laughs> Jeg vet ikke om jeg setter pris på en spøking av det. Det er onkelen vi snakker om. På den var, ja, jeg visste ikke at det var så nære. Nei, ja, vi, var, vi var ganske nærmige. Jeg har kanskje ikke snakket om han til dem, men uh, det at, altså, du kjenner ikke alle i familien. Nei, jeg er. kjenner nesten ingen. Nei. Nei, jeg vet ikke om jeg orker å prate det, med om det her. Du går jo hen når jeg ja. ja, jeg synes det er kult gå der du, du väl liksom med folk som ikke er i foran deg. Men du burde ikke gå hvor som helst med folk som du sitter og snakker med, for da bør du bare oppfatte som usympatisk, egentlig. Følger redd, da. Jeg orker ikke å snakke noe mer om det, for da ble jeg faktisk litt teppa. Men kan ikke bare... Jeg har tatt med meg et klipp. Dette her, kan vi ikke bare høre på det? Dette er et klipp fra... Om tilkavelsen. Ja. Hva det som er så rart med det broen min filmer det? Han... Alt er tatt opp i HD og med lyd og hele tilstellingen. Som et klipp fra begravelsen. Ja, fra når jeg var konferansier. så sånn at du kan... Bare for å vise at har gjort noe, at jeg har fått et tilbud fra podcasten. Ja, men jeg, det er ikke mørkt eller noe? Mørkt, nei. nei. det var en veldig fin begravelse. Det var ikke... Altså, det er ikke noe sånn mobile-greie å mobile greier, en begravelse hva er mer naturlig enn det? Ja, nei, det er ganske naturlig, men det å er det? Men det å lese opptak fra en begravelse det er ikke så naturlig i en podcast. Hvorfor ikke? Ja, det, jeg dømmer det ikke men altså, det er, jeg ble helt overrasket ta, ta Føl ta jeg, jeg Føler jeg fri til å ta, ta med Ja, hvis du får noen sånne jobber så ja, føler jeg fri til så... å ta med klipp du også ja, eller ja, er det bare bachelorpartys, eller... Uh... Nei, nei, for all del, jeg, jeg, jeg ser ikke ned på det har gjort, eller noe som helst. Jeg bare synes det var litt... Jeg ble overrasket, jeg ble tatt litt på senga, ja? før du... Jeg var ikke helt klar... Uh... Nej ok, men før du dømmer meg, så kan du minst... Jeg dømmer deg ikke. Nei, ok, men før du tar noe som helst, for, for, for, før du har noe... Uh... Tre år. <laughs> før du... Før... Før du i det hele tatt har noen stilling det, så kan du i hvert fall høre på klippet. Ja, det, det er selvfølgelig greit. Det, det, det, det var bare er, det jeg ble overrasket. Jeg har tatt litt på seng og var ikke helt klar. Det er greit det. Tok litt på fersk. Nei, det gjorde jeg ikke. Dette er klipp fra onkelmins begravelse, hvor jeg var konferansier. Hører dere meg? Det hører vi, ja. Ja, det hører vi. Flott. Vi har snakket mye om en onkels gleder i livet. Fjerns synd, kvinner og lim og et godt stykke køtt. Men det som ikke vi har som mye om, og som jeg ønsker å med her, før vi bærer ut urma, det er familie. Jens Rødipus Mikkelsen var først og fremst en familiemann. Barnløs, som han og mitt tante var, så var det med familien han trivdes. han trivdes glad i sine søsken og sin far, og kanskje allermessig mor. Jeg vet at Jens hadde ett helt spesielt forhold til fru Edipus. Det var han som trodde verst når han gikk bort, men det hadde mange fine år sammen derfra. Et av mine beste minner med Jens var en av de to gangene jeg han når vi besøkte gården i 1995. Jens satte foran bålen den kvelden med miksebrettet sitt i fanget. Han spilte vakker musik Jens, en av de beste som har vært. Og Frødipus sang teksten på en av Mobi's vakre melodier. Ok, la oss bære ut urne til denne sangen som jeg har et så tydelig minne av Jens med. Takk for meg. Så du hadde sett deg alene og stod på TV og tenkte få meg selv. In the time I was glad for that, I died, but now I'm sorry to say goodbye and see my own grace. Yes, it Hello friend, this is Jonathan from over at the Spotify offices. I can see that you are using the free version. Please terminate your existing account and sign up for the better deal. Life's too short friend. Unlimited music from the rest of your life. Enjoy life! If not, you will hear from me soon. Men vel, så bra det var da far Slo mig og pisket mig hardt Så da satte jeg alene og stod på tv Og tenkte få Tyckte jag att det var någon big deal, men det har fallut flut med, med de här på meddelningarna på slutet. Men som vi bärtu dörrarna. Ja. Har du har du lust att det med lyssnarna? Ja, jag är fullt av intresse med att vara Även det är egentligen väl det eller vad att ha fått en jobb någon på eller som liksom, frambaserat på podden. Jag tänkte du kanske skulle vara intresserad i å gi deg det där. Men det också jag har känor i mod att utleverma själv om mina fel och mangler. Nei, nei. Så lenge det, altså det ærlig, ja. De så länge det alltså det är viktigt att bara alltid. og och inte de dina negativa sidorna så Så när jag bara tänkte nå vet du det, det har alltså det håb om att få få andra uppgaver efter det. Ja, da, den, altså. litt, eller satt ut. Ja, för det är det, det som egentligen ja. var det skulle kallas som fornøyd litt. så det, det, det som egentlig altså var litt flaut var jo bare at når jeg hade rigget upp den sangen da så var det liksom, jeg bruker Spotify men jeg bruker ja, nei, en gratis skjønte. versjon skjønte skjønte. Ja, du skjønte det ja. så kom, ja altså liksom det var egentlig det eneste som det var egentlig det eneste feilene jeg gjorde, ellers så hadde jeg full kontroll på hele begravelsen og jeg tror folk var egentlig veldig fornøyde jeg har ikke sikkert noen la merke til det en gang vi, på slutten da Ah, ja. Men eh du, föll du att det som satt en dämpa på stämningen för du du verkar så ska vi vi tror eller ska vi Ja, ja. Jag så är jag eller jag har inte lagt bak med Jens men jag har øh, Ja, nej. Jag har inte ett styck med att sitta här och hade vont akkurat nu for det onkel men det det har jeg på en måte det på något mode fördöda därför du har begravning for får liksom ut med där så altså. Kan vi gå videre alle sammen? Jeg vet, jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere på målet. Da. Jeg reagerer jo på en måte, men jeg vet ikke liksom, hvordan, om det er noe. Jeg vet ikke. Se for noe. Det er en blunder som alle kan gjøre. Det er jo ikke noe. Jeg vil ikke kritisere deg det. Så det er jo ikke noe jeg føler jeg trenger å nei, uh, legge meg opp. Jeg vet ikke hva sånn. du skulle kritisere nei, meg. Jeg, jeg vet ikke. Det var liksom, uh, Du ville bare dele det med lytter. Ja. Ja. Du var ikke meningen at du skulle kritisere meg? Men, nei, men... <laughs> Det eneste... Nei, var jo ikke sånn at jeg ikke la merke det da Nei, men jeg tenkte ikke at du Altså, det er ikke, jeg lager, jeg lager ikke Høy midt på hoggestapen, for um, det eneste jeg, jeg tenkte var bare La oss det til en ting I podcasten at vi Ikke på en måte tar oss sju, altså jeg har ingenting i moder att utlevera med. med. Samtidigt så alla liksom, syns det var kul då liksom att visa komma till OBS för för nya jobb. Ja, i alla fall det. Det får jag i podcaster kommer jag ta med klipp över min brors filmroll av det och det är ju Det är väldigt liksom. stolt av det. Tack. Jag kände att ja. det är inte så nedsatt, alltså stolt vad menar du? För det är klara att snacka folk. Jag hoppas du har fått något jobb. Okej, okay, tack. Ja, kult bare kutte til reklame. Det kommer være godt. Hallo der. Det dette er Nils i brunnen. Hvorfor det sitter fast i en ny brunn, så hinner det ikke meg å nyte den nya og gode episoden av Martinet Podcast? Finn av det i iTunes og Tumler og andre podcastklienter. Hør på dette klippet. Velkommen til Martinet Podcast. Jeg er Jan-Kristoffer Dahle, og jeg sitter her med min bror Knut-Andre Dahle. Hello, Willu. Velkommen tilbake. Jo takk, det er godt å være tilbake. Det er godt. Det blir noe som jeg har fått i episode. Hør på dette klippet! For Knut har lyst til å prate om Jango Unchained. Hør på dette klippet! Men, men, men, men Trelatino er jo en fyr som går tilbake i uh, filmhistorien og låner ganska liberalt uh, Mange Eh många vill säkert att men men jag på att han tar det gjort till sin sin egen grej. Jag tänker på, på den på den uh, titeln på den bilden på att Lovecraft. Ja, egentligen altså så Ja, om man stjäl så är det i alla fall bara det bara det det det han har fantastisk glädje i film och han är så han är så glad i tingene, så han, han vil bare noe mitt, det han tycker sån sån han vill bara bringa något det föreläser så det det är ganska inte nog. Är inte det Film Popkultur! Martinet Podcast i iTunes! Takk for meg! Se, du yes. klarer meg. Martinet Podcast, mm. hør på deg. En mm. uh, del av podcastfamilien, vil jeg ja. påstå. Uh, um, vi har en ny uh, grej på gang her som vi har lyst til å... Eller rehash om vi gavende idéer. Om vi kommer til en har... punkt der er ikke mye ny idéer altså, som Ja, men det var jo ikke akkurat sånn at vi forlor den ideen fordi ai, ai. vi... Altså det er jo en god idé, men vi, vi følte ikke at vi kapacitet eller overskudd til å gjennomføre den tidligere Noe som vi har nå Ja, eller vi, vi har egentlig bare lært, eller liksom vi har fått ut hvordan, hvordan det fungerer <laughs> Ja, nå har jo vi begge to eksperimentert litt med piloter eh, ja. Jeg har vært i kontakt med P3 og P2 og Jeg har fått noen svar To piloter til Radio Norge Nei. Hel Norge Radio Hel Norge ja, men det var den ene. Den andre var vanlig Radio Norge, var det ikke det? Nei. For begge til hele okay, Den ja. siste var egentlig ikke til noen. Hæ? Med det, hæ? Hva mener du? La for det nå bare for deg selv. Ja, eller noen, noen skulle ha, med det var ingen som... Ingen konkrete? Nei, eller senter til alle men har ikke fått noe svar enda. Du har ikke fått svar? <coughs> Nej Nej, har ju fått svar per se. Men om har fått uh, jag fått svar om att han er mottatt, men jeg har har inte fått någon tillbakemelding än. Nå. Men det är säkert det piloten så snackar att nu. Så vi tar inte och dväl med det. Det det Nei, det er sånn, vi har att prata om nya gøy Kommer det? En, gøy ja. Kommer, det, ja. kommer det en ny, um, kommer det en mail plötsligt med så här på jobbing. Hej dig piloten. Eh, uh, detta blir nu blablabla. Ja, du säger Nei, ikke ennå, men jeg, hvis jeg får med iPhone nå, så får jeg det. Gjør ikke det? Jeg tror det. F fire eller fem begynner du? Jeg tror ikke jeg går tilbake og kjøper med en gammel en iPhone 3 eller uh, Det har jeg nå for å sove et mellom stadiet ny mobil, mellom den gamle Samsung Galaxy S2, min, min beste venn i uh, nærmere to år nå. Elsker den mobilen. Ja, ja. Skal, jeg vet ikke hvem jeg skal reklamere for min, min tre år. Men gidder du ikke å mer om uh, mobilen? Jeg hadde mobilen, det. Har du hatt den i tri også? Jeg tror ja. Ja, men det er jo veldig bra levetid på en mobil. Ja, ja. Men det er jo helt imot det, det firma mobilen representerer, og skal du jo ut hvert år, det er det som er... Ja, ja, men du lurer på et måte systemet. Ja, ja, men det er, liksom, det, er jo, det, er det er jo det som er oppe til debatt nå, det er jo som er oppe til debatt nå, det er som få... Vi har teknologien til å lave sustainable teknologi, eller... Ja, ah, jeg vet ikke om det er oppe til debatt <laughs> akkurat. Ah. Det er jo det, øk økologisk, eller ekologisk, eller hva er det for noe? Global oppvorming, eh. eh, klimatemperatur og søpling i Afrika. Jeg skulle ønske det var mer i debatt, opp til debatt i det minste, men eh, det som var ironisk med hvordan min mobil til synlig at den har gått i stykker den gamle Samsungen, det var at eh, han skulle oppdatere operativsystemet, eh, noe som egentlig som, eh, skulle være en bra ting. Ja. Uh, og så står det jo da jeg ikke skal strømmen eller noe sånt, ikke sant? så uh, gikk det opp for meg at jeg kanskje hadde litt lite strøm til å den oppdateringen for det mm -hmm. uh, så, så skulle jeg legge meg, hadde ikke tid til å vente på så jeg tenkte, jeg plugger i strømmen ja uh, men det, då frøys helt driten tror jeg, eller hvis det ikke, så skjedde det men jeg tror det var derfor det skjedde så da um, Uh, basically frøse oppdateringer og så skrudde han A da, at han var frøse og så, ja, så gjorde jeg noen andre der, ting som jeg trodde skulle hjelpe reboot og greier, og så til slutt så var det helt fækka. Ja, så jeg bare gjorde det verre og verre og Så under en oppdatering så ødela jeg mobilen min, sannsynligvis, men nå, nå har jeg... Så det var den oppdateringen på <laughs> ja. mobilen den kom om har hadde gått i stykker under den oppdateringen. Ja. <laughs> Nei, men uh, basically, jeg har et lite sånn nerdehåp igjen om noen forum og noen som jeg skal prøve, men jeg, ja, jeg tror den er gående. Så, så min debatt i hodet mitt nå, iPhone eller Samsung Galaxy S4, det er spørsmålet. Ja, ska skal prøve å ha min mobil. Heter den gå i støkket? Det var jo min planer. Ja. Uh, jeg er veldig skuffet. Jeg hadde i hvert fall lyst på ett år, kanskje to år til med den. Men uh, nytt konsept, eller gammelt. koncept. Vi har det fra, vi har resurrektet det fra H.C. Andersen, kirkegården. Ja. Skal og bilder. For, uh, for å kikke litt uh, ny, frisk luft inn i podcasten fremover. Uh, og siden vi har blitt litt revne på dette med lavpiloten og Går begge to. Når hmm? den er det ned i urne? <laughs> yeah. Greit, det er på kristen konservativ ja, fra jorda du kommer til jorda, skal du bli alltså uh, alt sånt. Jeg jo, mener jo at det, tante og, og onkel Jens uh, var spesielle folk, men ikke la oss dømme urne jeg jeg og henge, borgerlig begravelse her. Så det er så på på, Tom, det. Ja, det var ikke akkurat meg som tok opp urne akkurat nå. Som ikke du visste vad du refererte til nå. Uansett, um, uh, siden vi har blitt så drevne til å lave piloter nå, så kommer vi til å um, lage, hva var det for en tid? Hver tredje episode, faktisk. Det ble jo en, en gang i uka, var det ikke det, Ja, i hvert fall, eller så er det en gang i uka. Uh, det som vil skje, er at vi laver en pilot hver. Hver søndag? Ja. Eller det kommer helt om på tiden den kommer ut. På Nei, kommer være, komme på några. Ja, det kan jag, det kan komma ut på söndag. Vi vill det. Det är helt upp till oss. Ja. Nei. Der. Uh, men uh, vi ska ju sätta oss ner och jobba ett samlande uh, så kallar jag det för en del och så si är det. Ja. Men basically är um, uh, varje söndag vill jag tippa. Ja ja. Så ut uh, uh, i den episoden vill omhandle to nya piloter basically. Eh ja. uh, där har gått till mitt och lagt en pilot. Laura har gått till sitt och lagar den pilot. Vi mötes i bilen och battlear du ut uh, lytter lyttrarna och avgör vem som ska gå vidare till en andra episode om vi ska ikke slå varandra. Nej. Vem som blir pickad upp eh uh, av Household och ställer licensparty och lovar att fortsätta. Och detta betyder i princip eh uh, tror folk blir lede men i princip så kan det bety 100 episoder av en en ny podcast. En, ja, men hvis lytterne helt tiden stemmer på en som, de, som ikke som slått, ja, ja. så for hver uke så vil det, eh, altså la oss si at jeg vinner rent hypotetisk første, altså i dag. Veldig hypotetisk. Ja. Eh, la oss si at min pilot vinner, <coughs> Totens eh, Tabor. Toten bare for deg som ikke har fått det. Ja, Torolaf eh, så, så må Toten, Torolaf, eh, komme inn eh, neste søndag med jeg får, får ikke jeg lov til å lave Proton uh, Du får lov til å oss Med vår pilot og Tormod Du kan ikke lave Egen Jo, men da må uh, du diskutere Jeg har ikke det i moden men. Okay. Ja, men da må du i så fall diskutere med en av oss uh, uh, For mig har ikke tid til tre piloter ja, uh, Nei, nei, men at uh, han Kan lave for meg, Eller for det Ja, det, det, det er greit La oss si at jeg ikke uh, har for tid til å den nu Så kan jeg si at kan Tormod få lov ja, vi holder oss til to. Så det må være foregner oss i så fall. Kan vi se det sånn? Ja. Greit. Uh, vi har ikke 10 til 3. Det bør for mye, Tormod. Bare, ja, ja, men, kjenn din plass. Jeg har, har jeg jo, jeg, jo. Kjenn din plass, gutten. Nå. Jeg vet det, Tormod, at du har ja. det idé i år. Ja, for meg. Jeg, jeg er enig med det. med det bare med, med, med to, men det kan ikke handle av dig jeg har en i stedet for. kommer ja, kan vi uh, ta opp til visste bli aktuellt till diskussion. Ja, jag han har, liksom, har faktiskt en kul idé eller har ja. inte nog väldigt stor idé i videoen, Det pitchade toast står i så fall två mod. Ja. Det är gott nog Ja, så uh, men basically det som sker at uh, vi kommer in i dag med två piloter. En var, en går vidare, en går vidare. Rygger ut. Den som rygger ut. Den som rygger ut. Vi kommer tillbaka. med en ny pilot nästa söndag. Neste søndag. Hvem vi he? Stiller du deg spørsmål i hodet ditt? Dette min imitasjon av Pablo Francisco. Pablo Francisco! Jeg har ikke ord til å beskrive og forakt og oh, stor forakt jeg har for den parodyen. Nei, veldig. Ja, disser du Pablo Francisco? <laughs> Nei. Nei, bare... Vi må bare fortsette med ja. <laughs> Drenker Spor her hver gang jeg forstyrer det. <laughs> Nei, greit. Uh, det blir også en torbelig ja. Nei, men... Uh, uh, uh, jeg må slutte å si. Det uh, som om jeg ble kveld. Hvem har det blitt ut som der? Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ja, det er genuelt lyd. Men... Uh, uh, uh. En zombie, liksom. Uh, ja, okay, en ja. rett zombie. Jeg bare tenker det hadde vært kul å få Thor Eggen, kommentatoren i Viasat som gjeste i gang. <laughs> det hadde vært dødskult, ja. Bra opps, eller... Ja. Det var bra information eller tilläggsinformation till ja. er Du som är ja, Toreggen han är Tor ja, stämmer det? Jag tror jag vet om du smakar om han som Gradvis har blivit mer och mer morbidly obese så och Ja, som pratar om mindre och mindre lämper kamper. Så <laughs> ja. fotbollsfolk känner sig igen. Men eh, vi det ni tränger det att gå in på iTunes för att stemma ja, Gmail. Om han är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 Anti-Apple eller, eller noe Ja, ja Så du får din podcast fra uh, Podbean ja, ja, liksom sånn mm -hmm. Independent Greier Yes Ok, Gmail da uh, ja. Send stemmerne deres til HC Andersens store lisensparty At gmail.com uh, Den med flest stemmer går vidare Til ny episoden er støge Den som Rigg Ryd må kom in med Ny uh, pilot Ja Eller om Tormod får lov Eller om Noen andre får lov det får vi se Ja, ja ja, det er jo sånn her, jo creators, kanskje, eller produsenter. En creator, det er helt sant. Hæ? Du er kvart, da. Ja. Dette her er bare, det er lavmål. Ikke ordspel på den måten her. Jeg, kan, jeg har ikke tid til, eller <laughs> overskudd til å kommentere verbidige lille idé som kommer in i ditt haug. Det er bare for er creator, sa jeg. Ja. Mhm. Uansett, skal vi bare spille av pilotene? Eller La, har du mer information Hva mener du? Spille av, mener du? Det har vi ikke klart to. Ja, jeg har tatt med min. Ja, det er en Nej her. Jeg, Nei, jeg, jeg tror du så skal vi lave pilotene? Spille av. Var det det du sa? Ja. ja jeg, det er en sånn her TV-scenario, ok? Nå går vi ut av lave pilotene, så kommer vi tilbake i bilen. Det är ju grejt med podcast at ja, kan sånn brebslöpa. <laughs> ja. Det grejer med podcast du kan komma in med preproducerat shit som Ja ah. uh, har som jag preproducerat vår pilot, uh, men uh, vem skal gå først? Det er mitt stora spörsmål. Eller samför mig. Min ship bomb, vad ska vi? Okej. K ship bomb. Det var två saker så. Ja, men vem ska vad vad betyder Den kan en bestämma den som vinner. Ja. Ja. Jeg vant. Ehm. Ja. Um, spin that shit. Okej. Åh, Silmo. Vad? Det går på gang Yes. Åh, oh, Tomo Nilsson. Velkommen, Tomo Diliasson fans. Det der er det jeg skal jeg si. Den siste uka har jeg, vært, jeg har vært både opp og ned. Som har vet så handler snusen min på bestemte si-stasjon hver dag. Jeg vet ikke. Jeg kjøper tre snus om gangen. Det er enklere. Det slipper innom hver dag. Og en problem er nå at er betjeningen begynte å kjenne meg igen. Er det bare meg? Eller har jeg blitt... Lenge folk merker det sånn. I mitt hode nå er jeg blitt en... Nå er jeg en byoriginal. Nå er jeg eller Jeg er lauman. Jeg er han som kjøper tre snusbokser hver dag. Jeg vet ikke. Bare meg? Eller er det flere der ute? Jeg kjenner Uansett i dag... Hør gjerne, Pedersen er med på showet. Vi har 40 sammen, det er... Skal jeg for noe, det der Det er ting som har skjedd, um... vi kommer til å prate om. Jeg vet ikke, det er... en bra episode, det er bra Vi skal være oppe i noen ting. Så du, du er veldig glad i iskaffe, du ikke det? Det går det, det er det beste ja. det er på, Jeg ikke, det er å dyrke kaffe kald Eller så mye Jo, det er faktisk det, for det, det er Egentlig ikke så veldig mye kaffe <laughs> Jeg vet ja, at det, det, det er noe sånn tema som, Det er sånn typisk oss Å si og prate om dette ja. Nei, men når du får Det er jo egentlig Hovedsakelig melk uh, ja, du, Det er melk og sukker eller? Ja, med sukker og melk, og så har du litt jeg tog, jeg, La meg sjekke Ja, det spør det Palle, ska Det är ju ja, har gott den här är det 30 kaffe då. Så 30 då. Ja. Men det det är ju zero detta här, den det nyen från Tine som är det tillsatt i så kanske jag tillsatt mer kaffe då. Ja, hur kom du ta nu? För även så är det stevia, eh, sødstørt, ja. som du hör ofte de snackar om. Ja. P-Holmes eh snackar ja. ofta om stevia At det er bra. Nei, men det var kult at du, at du ville ha med på det her. Selvfølgelig, uh, det er jo... Uh, vi har ikke alltid hatt den gode tona som vi har Nej Nei, jeg føler at vi har, vi har kommet langt vei, altså. Jeg. jeg husker når vi begynte, og det var jo... Uh, jeg vet ikke, det var en slags... Uh... Er det lovbandene her, for eksempel? Nei, det har vi ikke, jo. Nei, ok. Er det er ja. Ja, ja, fann til. Jeg prøver har ha det reiet for alle, sånn at alle kan, alle kan uh, lytte. Men det tror jeg det er lurtig, for det, uh, når vi starter på Sander, som stor lisensparty, så kan en at explicit, som vi krysser av, få ha skremt vekk uh, litter, faktisk. Åh, oh, men kan ikke du fortelle dette? Uh, kan være det være da med podcast? Jeg tror la folk opp, um, på kristen konservativ øy, begge to, med... Um, där var en, det väl som menten gå i, i, i kyrka eller på yngres såna heter ungdomsklass uh, oh. eller så var det och laga podcast. Nej, eh jag og hemma och på film eller hör på hör på alltså på film, såg på tv. Oh. Men uh, så kommer ju vägen vidare till podcast i senare delen, men men det är väl framtaget ju att bägge har något et, ett ett et väldigt stort behov for å uttrykke seg, tenker jeg og få ja. opp verksomhet ja, ja, og vi hadde det punktet der med var dritt lei og bare sitter i bilen og prater og på en måte får sagt noe ja. og på en måte ikke ikke får lov til å komme med uh, tankene og ideene sine og ikke få lov til å uttrykke seg uh, hvis du skjønner hva jeg mener ja, jeg får lov til noe om ting Pappa jobbet, han for pappa jobbet med Han har alltid vært uh, byggmester ah. Bygget hus et, um. Men med, med det er ok nå, er det ikke det? Jo, mye uh, Det synes jeg. Ja. Ja, jeg Det er bra for deg Forneid. Definitivt, Torvold Tusen takk for at du har lyttet på Domo Eliasen i dag Takk til deg, Torvold uh, ja, Takk for, takk, for det, takk til deg Se, det var alt for oss Det var vitt att du vad visst var ikke klar klart att du inte hade med pilot någon gång och att du tog liksom det jag vet ju den tormod lavde. Häng? Nej, det var vitt att uh, att du inte hade tagit med dig en pilot i det, att du att alltså att du spelar attormod sedan det med prata om istället. Ja, men då. Ska förlåt, hade du börja nu då? Ja, för det första jag. Ja, du. ja, nej men det är ju kul för Tormod att uh, han kom igenom uh, filter med en gång. Ja. Så då vet du ett etablerat väldigt tydligt att uh, vem som helst kan komma in med piloter. Uh, det är inte nödvändigtvis oss då creator och så på podden. Nej. Grejt, men om du vill stämma på Tormods pilot, uh, vad namn Tormod på piloten egentligen? Tror nog bara heter Tormod. Det susar som på piloten Tormod vidare til till nästa så sender du en mail på hsamsonstolistpartiet@gmail.com. Huskom, tjänno eller org eller net eller. Ja. Flere er det är det fler. Det är UK. Det är tv.co.uk bis under. Bis, and bis ja. den är fortig. no.priv. Ja, nej men uh, det var kul uh, koncept då med har du kom på dette her helt selv, eller? Nei, altså, er nok så, så nylig har jeg blitt med litt sånne kreative ting, så jeg prøvde ikke å finne opp hjulet på ditt igjen. Det var egentlig mer over å, å lage en, mitt konsept under en idé, på en måte. Ja, jeg synes det funker bra om du hadde en menneskelig samtal med en ekte person, i motsetning til det. Mange av de gjestene mine har hatt veldig sansen for det. Ja. Så... Men, men, uh, <laughs> Det var ju alltså konstigt att du tror du, du, inn liksom. du att det skulle komma in Sai nu. Nu liksom nu var max spelind så... Ja ja, men jag tänkte att när jag tog kontakt med Forspelin så tänkte jag att det hade haft en egen podcast. Nej nej, eh vi stod då att at planen med piloten och att han skulle vara del av av detta pilot hysteri projekt projekt pilotprojekt. Pilot <laughs> men det är visst att han slapp igenom 0 och 0 liksom. Det kan være litt suspens For lytteren senere Og, ja. og kanskje lytteren ville, ville få den litt senere Enn når en av oss hade hadde tid Eller orket alle av en pilot Men nå, ja. nå, har jeg jo, nå føler jeg jo press ligger på det At hvis Tormod ryger unna så, så er det det Det du som kommer med en pilot øh, neste uke Ja, men jeg kan tippe Jeg har mange, mange planer Jeg tror øh, vi har en stark utfordrer For å si det rett ut Øh uh, og uh, Tormod har en finger med i spillet her. Det, det, det er morsomt, Tormod, om den måten du, uh, du blomstrer på. Du jobber liksom med begge oss. Uh, du er liksom broer som binder oss ja? sammen. De to øyene i... De to solide øyene i... Ja, på en måte bare hjelp et der, der kan. Altså, det er, uh, det her når jeg er med på. Så, uh. Men det er jo litt klassisk skenario der, der at du har en um, tilsynelatende evneveig og kanske Ja jävne väg men en evne hemma personer en som inte har tydliga talenter eller ja. evner spelar något lätt med då. Det det du. Ja, det är såna såna komikotylling. Ja, eller du har en person som inte har något till synlåtna väldigt spissa talenter, och som bara växer genom att och jobba hårt. Det är väl. Förgör historien eller. Ja. ja. Så det blir interessant å følge ja, utvikling av... slags Viggen! Et slags... Viggen! Myggen? Viggen! Viggen, Viggen. fotballklubben. Ja! Som vant F-akøppen. Ja! Tilbake i midten av mai. Å! Ja. Og rykket ned rett etterpå. Å, ja, okay, okay. det var litt sånn. Jeg har ikke lyst til å rykke ned. Ja, det gjør du ikke. Det trenger du ikke gjør. Ja, jeg tror da ikke du gjør det. Nå Skal vi, se, kan vi spille neste pilot? Nå vet du hva det vil innebære å um, lave en uh, podcast, i det minste, hvis du må stå på egne ben. men Å, så bør jeg det. Ja, uh, sterke utfordrere, tror jeg. Uh, vel, jeg ble veldig fornøyd med, med mitt prosjekt, og det, ja. dette var egentlig noe som jeg spilte inn på forhånd, faktisk. Um, før vi bestemte oss for å, å relansere dette konseptet. Uh, ok. Egentlig helt på eget initiativ, men jeg tenkte nå, nå har han liggen, så nå ta han med til denne ugen. ja. Jeg um, bare introduserer den kjapt uh, Jeg laver piloten For det det opp for meg at Norge Er et ganske smått land uh, Smått land ja, det, det, altså det, det er et ganske smalt Marked for podcast i Norge ja. Mens det kanskje er et større marked derude I verden okay. Og så er det jo podcastbransjen i Norge Er veldig lukka uh, Og det går veldig mye på kontakter Og det er veldig vanskelig å få et bein innenfor døra det, Og det store paradokset her Det er jo egentlig vi har gjort måde, det. Nei, at du på en måte allerede må være kjent for å få en sjanse delta, på topplystet eller bla bla bla. Ah. Så jeg fant ut at skal jeg lave en ny pilot nå, så gidder jeg ikke å satse på... Da, da, da går jeg globalt, basically. Ja. Jeg tror det er større sjanse til slå igjennom på verdensbasis. Så den geniale ideen... Du har mig in i flyinre, Ja. Eh... Uh, ingen har prøvd dette her før. det er det som er så genialt og det er så originalt, det er et globalt radioprogram uh, eller en podcast eventuelt som hele verden kan høre på det heter World Radio skal vi bare spille piloten? ja det kan vi det er kult Godentak. god dag, have a nice day globalization, interconnectedness fruitbowl Shalom How are you? Tjena I One world Different ethnicities Connected Common currency Hey allihopa Achtung Se det Cheers World radio Cultural relativism World radio Ting-tow World radio World radio Vresnik Ciao-tow And welcome to World Radio. I'm sitting here on a satellite orbiting planet Earth with my sidekick from another more Morsan, Mr. Tormod Eliasson. Oi, oi! How are you, Tormod? I'm very, very good, thank you. The clocks are showing different times. It's nighttime in the States. Mine is 11 o'clock. Yeah. Uh, we're kicking off uh, with Tormod's regular segment, The Dirty Joke. People yes, are yes. gathering around the radio all over the world, Tormod. Yes, Shoot they are. The, hit, the dirty joke with Tormod. What did a man with one leg do? Am I supposed to answer? No, no it's a suspense. Yeah, okay. He shot the load in his own eye. <laughs> Woo! Okay, Tormod. Yeah. You're making an arse out of yourself, but that's yay okay. What? Don't. No, it's <laughs> not. That's a stupid joke, Tormund. Why? Because it doesn't make any sense, that's why. To me, at least. Why are you wearing a hat? Fuck you. We have a... Let's take a call here. Uh, we have a Danish person calling from Dubai queued up. Hello, Soren. Is that <laughs> the correct pronunciation? guys is. you're calling from dubai how's the weather <laughs> weather is very good we, we tried to go, we tried to go to the beach today but we, we were like we're, we're going to stay in and call radio um the teenage you know going to call the radio how what, what's your uh, um <laughs> what's your uh, views on uh, on the um Uh, economic uh, development of Dubai uh, we just had to party on good times we, do, we don't care what about um difference in uh, class class difference no, we, we just had to party have a good time you know we don't care yeah <laughs> cool what can I say to uh, Sorin is that the correct Sorin Sorin Sorin Sorin yeah okay nothing uh, to get from that guy or what? No, no, he was very empty person. Okay, let's uh, turn the globe and put a uh, finger on a place to take a call from. Yes, let's S turn the globe. Spinning the globe now. Okay, we have uh, South America, Brazil. Let's see. Let's take a call from Brazil. Hello, uh, Peter. Hello. What's your story, Peter? You're from Brazil? No, sir. I'm from the st United States of America. What are you doing in Brazil? I'm, I'm working for IMF. A comput the computer company? No, IMF. the im Impossible manufacturer. Uh, uh, international mon Monetary Funds. Awesome. Awesome. Uh, what does that mean? International Monetary Funds. Yeah. What's mean? What it means? What does it mean, Peter? well What's International Monetary Foundation? What it is? Yes. well we are Give me something here, Peter. Give me something juicy. We are, we are the whole world that. is listening. we're just peaked on the microphone. The whole you know, world is listening. I, I have to go. Why are you wearing that stupid hat? Fuck I, you. I only got one leg. Okay, spinning the globe, spinning the globe. Oh, my home country, Norway, me and Tormund. Uh, yes, Norway, Norge. Let's take a call. Okay, who am I talking to? Hello. Hello, who am I talking to? You are talking to Bjarne. Bjarne, okay. Uh, yeah. Where are you calling from, Bjarne? From Sandnes. Sandnes. I know the place. I'm from Norway, too, you know. I know. That's why I'm calling you. What have you on your heart uh, today, Bjorn? It's just cool to be on the radio. You're making an ass out of yourself, Bjorn. Uh, why are you are you wearing that stupid hat? Fuck you. One last call, Tormod? Yes, of course. Uh, let's Go to Spinning the globe Spinning the Globes, Russia! Okay, we have a caller from Russia, cue up. Excuse me, why are you wearing a stupid hat? Fuck you! That's okay, okay. Hi. Hi. What do you want? What's your name? Well, don't talk to me look like that. Why not? You can't you're in a different part of the world. I'm not afraid of you. You should be afraid of me. <laughs> Why? Because I'm the big bear. No, you're not a bear. What Russia is called a bear. <laughs> Why are you We wearing that duke. fucking stupid hat? Fuck you. We have nuclear weapons at your position. Take off that stupid hat. Fuck you. They're going you. Okay, that was the last call for the day to Wood. Um, let's keep this short. This is a pilot. Yes. Let's just uh, turn off the radio and enjoy the view of the world from the satellite orbiting sp in space. Yes, of course. We'll be back with another episode. See you later. Hello. Ja, følte det var en ganske sterk utfordring? Ja, i fall en del. Men uh, globalt... Uh, ja, det kan jo hende du får noen danske folk til stemmer. Men det kan jo hende at den piloten får uh, gjøre at Håse går globalt. Ja, det vet jeg Men uh, jeg vet ikke om noen av de som ringt in hører på hose Det var mer... Uh, det går upp ett uh, calling system som uh, ah som basically tog emot samtal uh, eller interconnecta samtal som var på en annan plats så det blev det blev lite falskt på den våden att det har inte ringt in med egen fri på en våden men uh, er eller är det nog du bara avslöra? Jag uh, vet inte, kanske inte. <laughs> har du sett um en episode har Star Trek The Next Generation, der Picard forteller data at alle sannheter, eller det er ikke alt, alt, av og til så er det visse sannheter som kanskje beholdes tilbake, sånn at folk ikke, det er sånn at du ikke avslør ting om det, sånn at folk begynner å tvile på det. Mm. Du sier noe det. Ja. Det er ikke alltid jeg har helt kontroll over hva jeg sier. Nei. Men uansett, uh, bare, bara um därborta. gå in och stäm. Gå in och stäm då väl World Radio. Det var min pilot. Tormod kom med med sitt program Tormod eller sin podcast Tormod. Tormod. Ja. Både Tor är potentiella gängångar här. En ja. av kommer till att kommer till och dock så det är viktigt att stäm på dem du gillar bäst. Ikke stäm på den du, du vill ha ut för då blir det väldigt svårt och hur ska stämma? Hur ja, ah, men alle andre kommer til å så sånn min stemme betyr ikke noe. Mest sannsynlig, hvis du stemmer, så kommer du til å, Hvis en av deg stemmer, så kommer den kommer til personen avgjøre. til å avgjøre det. Altså, det er motsatt i dette tilfellet. Ja, ah, ja. Det er mer sånn... Her betyr stemmen din noe. Her får du direkt Du stemmer på noe reelt. Du stemmer ikke på en illusion av, noe, ja. av makt eller ø, demokrati eller noe sånt, Hull. Og her er det demokrati. Det er ikke representativ demokrati. Det er ikke sånn at det, det stemmer frem oss til å bestemme. Detta här har du går du rätt avgörsande. Ja ja. ta stämma, det är bara en mail. Skänn en mail till h.andersson@socialistpartietgmail.com. Kapt gjort, bara gör det. Ja ja. Uh, och skriv någon setningar, du, eller bara skrev två eller World Radio, men ja, kul hvis du ska skriva någon setningar där du bara basically uh, bare du, ta kontakt og si hei. Bare gjør hva du vil. Bare, bare skriv om deg selv hvis du vil. Skriv om hvis du har, hvis du har lyst til å være gjest på podcasten. Bare skriv akkurat det du vil. Vi, vi, ja, ja. Le vi leser alle mailene som kommer inn. Ja, vi ja. svarer på alle. Det er alle. ikke sånne snobber som føles jeg er for god for det. Vi, vi svarer på alle. Vi tar oss tid. Uh, så det er, det er kult. Men uh, det er gøy å rejle seg dette konseptet igjen. Ja, ja. Jeg tror det her kommer til å uh, bære frykter. Veldig gøy å, å, å presse sig selv til å til å en ny pilot. Det er jo en himla jobb å lave en pilot, så det, det kommer til å ta opp mye tid. Ja, ja. Men uh, det er i hvert fall det er godt å ha noe å styre på med. Uh, vi har noe å gjøre. Så lenge vi har et mål hver dag, en grund til å stå opp. Uh, en grund til å gå hjem fra jobb, som jeg pleier å si. <laughs> En grund til gå hjem fra jobb, för det er noen ganger så virker det som kanske det er litt greit å bare bli der og, og jobbe litt over tid og hvis vi jobbar för länge, egentligen bara finna en plats att övernatta för det du ska ut och bajsa där. Ganska chapt detta, ja. vi ser på ganska länge i och försett. Vi blir så. Så tack för att det ger oss en grund att eh uh, gå igenom fra jobb och stropp och alla lite de grejer där. Ska med avsluta episoden. Tror mig och. Tar kör uh, så sånn musik som egentligen hörs ut som öppningsmusik, uh, som att det blir paradoxalt i förhållande att vi avslutter. Okej? Okay? Det där. Greit. Uh, skal vi plugge noe på slutten? Morra di. Skal vi plugge på morra di? <laughs> Det er jo litt ufin. Ja, jeg vet ikke. Morra di er litt ufint. <laughs> ok. på Twitter. Jeg har ikke tilgang på Twitter akkurat nå, så... Og jeg, jeg er dritt lei av hele fenomenet for å være litt. Men uh, finn meg der og følg med og poke med eller se meldinger til meg eller direkte meldinger eller hva du vil hosest på Twitter t-o-t understregg t e det er på Twitter ja hva er det Facebook nei vi bruker Facebook er det noe aktivitet på Facebook siden ingenting post noe der det er den første til å post noe der ja men ikke altså jeg har ikke lyst at familien skal vi løse der det ikke før vi blir store, store kjenten. Podcasten eksploderer. Hvor tante, de er jo barn der. Hun er uttag. Hun er jo den en... sorte, ja, ikke sorte for, men det ippe for i familien. Hun er veldig oppdatert på podcaster og jeg er på at hun er... kommer til å gå inn og stemme, sannsynligvis. Så hvis du hører på tante, gå inn og stemme. World Radio! Greit. Hadde du noe mer, du, eller... Jeg prøvde å kom på et ordspill på foreld. Ja, nå er det ikke noe vits, men er det flere ordspill nå på slutt? Ok, skal vi bare slutte? Puppen. Det solte pippen. Dette er mm. Pasla. Pasla. Ja, ok. Lys, ja. Lys folkens. Hvorfor snakker du om sånne eitordspill? Hvorfor snakker du